A'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may fala hadiyalah asyhadu an la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbishrahli sadri wa amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli Allahumma Allahummaftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabb yasir wa la tu'assir rabbi at min bil khair walhamdulillahirabbil alamin. Yang dirahmati Allah, sahibul fadilah tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, tetamu-tetamu Allah yang diraikan sekalian. Alhamdulillah. Puji serta syukur kita rafakkan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah SWT. Dengan limpah kurnia, inayah dan perkenan daripadanya, kita sekali lagi pada hari ini, Rabu Minggu ke-3 ditakdirkan, diizinkan untuk meneruskan siri kuliah Maghrib yang memang dijadualkan bulanan saya di sini dalam membahaskan berhubung kitab dosa-dosa besar ataupun versi Arab yang dipanggil al-kabair dan mudah-mudahan kesempatan peluang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan dan puan-puan tidak sama sekali kita sia-siakan dan kita buang begitu sahaja tetapi hendaklah kita manfaatkan, kita pergunakan sepenuhnya untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita dan seterusnya menjalinkan hubungan yang baik dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita curahkan dan kita hadiahkan khusus untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad dan mudah-mudahan kita terpilih menjadi salah seorang daripada umat baginda yang taat serta patuh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan kepatuhan dan ketaatan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasul akan melayakkan kita untuk dibangkitkan bersama-sama dengan firqah yang diketuai oleh baginda Rasul sendiri ketika kita bangkit di hari akhirat pada masyar nanti insyaAllah. Baik. Eh? Uh, Aywah. Uh, jazakallah khair kathirat. Baik. Eh? Uh, betul lah tu dosa keempat. Baik. Sebenarnya tuan, -tuan yeah, uh, ya se agak pelik sikit kenapa orang beritahu muka surat saya berapa? Yeah. Sebenarnya uh, kitab saya hilang uh, kali kedua kitab tu hilang uh, orang pinjam tak tahu siapa yang pinjam yeah. uh, jadi tidak tidak dipulangkan balik maka dianggap hadiah lah yeah. uh, apa namanya ngambil berkat ngambil berkat kitab ustaz nak nak ngambil curi ilmu tak boleh curi kitab. Nah, tu jangan diamalkan tuan-tuan, eh? Sehingga saya terpaksa belilah, eh? satu lagi naskah ni. Dan saya dipahamkan a uh, tuan-tuan juga uh, telah berjumpa naskah ni. Cuba tengok sikit depan ni macam mana. Ada sahih, sahih, eh, sahih, sangat sahih, eh. Baik, uh, kitab yang ada bersama-sama dengan saya ini dan juga uh, saya dimaklumkan oleh a uh, uh, tuan ajnah kita, ya. Eh? Uh, apa uh, sebenarnya beliau sudah pun bertemu dengan lubuk kitab ini Tempat menjual kitab ini yeah? Dan saya nyatakan kepada tuan-tuan dan perempuan di Qarya Halikwan desa, uh, desa Bakti ini Sebenarnya kitab dosa-dosa besar ini Pustaka Nasional ya yeah? Ini sangat susah dan sukar diperolehi Ada satu dua versi yang hampir sama Di kitab dosa besar juga karangan Imam Az-Zahabi juga ya. tetapi terbitan pustaka Jasmine dia agak agak dia tidak hard cover kulit dia kulit dia nipis perbahasan lebih kurang sama tapi tidak diterjemah oleh Said Ahmad Smaik ha, ya. dan bukan channel Singapura yang saya gunakan ini edisi baru lengkap bahasa yang sangat mudah dipaham. Uh, yang apa nama Pustaka Jasmine punya tu bahasa dia agak uh, Lebih kurang sama Tapi mungkin lengguk bahasanya kurang sesuai Jadi saya lebih suka menggunakan teks ini Setelah saya merujuk beberapa kitab lain Yang membahaskan dosa-dosa besar Fungsi yang hampir sama tu, Ada juga kitab yang berjudul 70 dosa-dosa besar Tetapi Alhamdulillah dalam Untuk uh, pada pihak saya dan pendapat saya, saya amat uh, suka dengan perbahasan kitab ini memandangkan bahasanya bahasa yang agak moden dan mudah dipahami menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya uh, dan juga uh, gaya terjemahannya itu sangat dekat dengan bentuk kitab yang asal. Sangat dekat. Ha, ya. Jadi uh, masa saya kehilangan kitab ini, ya, Agak menggelabah juga memandangkan, uh, bukan hanya di sini saja saya mensyarahkan kitab ini, ada 20 ke 30 tempat yang lain sama saya membawa kitab ini. Eh, sebab saya di Kuala Lumpur, Selangor lebih kurang ada 60-70 tempat saya mengajar. 2-30 dari, daripada tempat-tempat tersebut saya menggunakan kitab bersaudah besar kerana banyaknya permintaan jemaah-jemaah di tempat-tempat lain untuk uh, mensyarahkan ataupun untuk mengupas Uh, kitab ini daripada kulit ke kulit justru yeah, uh, mungkin kesan daripada itu kitab ini sangat sukar untuk didapatkan, saya rezeki saya kebetulan hari tu saya bawa kitab ini juga di desa Menyeh, dekat dengan Sunwish Menyeh, atas pada Kajang lagi saya kata macam mana ni? kitab tak jumpa, saya tanya pada Ajin Noh kita yeah? uh, sebab manangkan beliau ada, saya fahamkan beliau ada menyimpan stok kitab, rupanya disimpan di kedai lagi Bukan simpan di tangan, simpan di kedai Tunggu order baru beli Jadi saya dah teresak, akhirnya kebetulan saya ada Kuliah di Semenyih. saya singgah di Bandar Baru Bangi uh, Tepatnya dekat uh, Komplek PKNS Sebelah MACD, Bandar Baru Bangi uh, Dalam tu ada billion yeah. Tingkat tiga ada kedai buku Syabab nama kedai buku tu uh, Ada empat naskah kitab ni Alhamdulillah memang rezeki saya sungguh Sebelum ni melilau-lilau, pustaka mukmin pun tak ada dia jalan Tengku Abdul Rahman. Pistaka yang besar. Tak ada. Saya tengok tu ada. Ada empat. Saya ambil satu tinggal tiga. Aa, ya? Saya tanya kitab ni memang ini je ketinggalan. Ini je Encik kata. Ini je yang ada. Aa, yang lain kenoda lagi. Jadi maknanya Tuan Najin Noh kita sudah pun berjaya mendapatkan uh, satu tempat yang memang ada bekalan kitab ini yang dalam kuantiti yang banyak. Eh? Jadi saya menyeru pada tuan-tuan dan puan puan di sini. Sebelum kitab ni habis disapu di orang lain, tuan-tuan puan saya galakkan membelinya. Kalau tak nak bawa dalam pengajian saya pun, jadi naskah bacaan peribadi di rumah. Ha, mungkin tuan-tuan puan di sini beranggapan leceh, nak dengar, nak tengok. Nak dengar, nak tengok. Kadang-kadang ada yang mungkin matanya sudah agak ada masalah gabun dekat, nak kena pakai cermin mata, tak berperhenti nak membaca jauhi pula dah ayat Al-Quran. Ya. Leceh rasa, tak apa. Beli untuk simpanan. Boleh jadi naskah bacaan di rumah. Pagi-pagi, waktu duha, ada buat apa-apa, pencin kan. Daripada baca suat kabur dulu, baca kitab ni dulu. Lepas tu baru baca suat kabur. Kitab ni tak membohong. Suat kabur tu ada masa membohong. Ha, jadi maknanya sangat baik. Dan naskah ni saya beli sangat saya hargai lah. Saya beli tu saya sampul. Ha, sayangnya saya pada kitab ni. Eh? Ha, jadi maknanya orang tengok cantik kitab ustaz ni orang ambil. Ha, jadi jangan dah sampai leluk, jangan nak ambil ya? ha, Shiningnya sama macam tuan-tuan Baru lagi, ha, jadi maknanya uh, Daripada sudut Kemampuan milik, saya rasa Tuan-tuan, insya Allah Di kalangan orang yang mampu, kalau tidak salah Harganya saya beli, apa nama di Bandar Baru Bangi ni pun RM55 Lebih kurang, sama dengan, dengan jenoh, eh? RM55 Ustaz, saya memang tak ada duit, bayar Separuh dulu Bayar RM25 ke RM30 dulu dekat jenuh, suruh dipegang tanda confirm jadi tapi kitab jangan beri lagi beri kitab jawabnya sadaqallahul azim taqabbalallahu minkum lah halal bil halal lah jawabnya ya tahu depan lah dia bayarnya kan ya simpan buat cengkram dulu tuan haji pegang kalau saya simpan 30 ringgit ni kok saya beli benda lain beli top up ke ya Ha, tolong simpan next time bulan kedua saya ada saya beli saya beri tambahannya ya, lagi RM25. Bermakna kalau harga dah bagi RM30 dia punya cengkeramnya ya, penamanya depositnya beri saya kitab. Ha. dan kitab ini tuan-tuan puan-puan ri berharga kita untuk anak-anak. Ha. inilah yang diwarisi yang diwariskan oleh para rasul dan para anak, nabi ilmu. Nabi tak tinggal kita kitab tapi Nabi meninggalkan kita Al-Qur'an -Qur, al dan sunnah baginda. Ini cerita-cerita yang digarap daripada Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saya tuan-tuan dengan nilai RM55, kita nak labur pada kitab yang Imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman al-Zahabi ini tulis. Kitab ini kalau tidak salah saya memakan masa lapan tahun untuk ditulis. Ini. Lapan tahun. Versi bahasa Arab. Al-Kabair. Baca mukadimah muqaddimah ni. Kita dah bahas nama asal kitab ni Al-Kabair. Dalam versi bahasa Arab. Lapan tahun. Bukan lapan minggu dia ngarang. Bukan lapan bulan. Lapan tahun. Said Ahmad Semait, penterjemah Dia ter-translate pula dalam bahasa kita mudah faham. Kita beli, baca. Kita beli usaha dia yang 8 tahun dan beli usaha Syed Ahmad Semain ini menterjemah Nilai RM55. Padan tak? Padan, tuan-tuan. Sangat padan. Tengok tak? Benda lain kita boleh beli. Uh, eh? Orang yang sukakan motokar, tukar sport rim, RM4,000-RM. Suka audio sistem, tukar. Jenis yang bagus-bagus, RM1,000 -bagus, lebih, RM2,000. PA system, speaker system dalam yang suka handphone beli handphone blackberry uh, blackberry eh? iphone iphone 4 yang mahal 2,000 lebih yang canggih lagi beli public phone public phone 5 yang boleh galah belakang macam askar pakai lautan itu kita boleh beli tuan-tuan ini pengalaman Bagi saya buku, di rumah saya sangat banyak buku Saya suka-suka menghabiskan -suka duit Orang duduk bagi-bagi pada saya dalam habis ceramah Saya habiskan banyak beli buku Sampai rumah saya dah bising Kamu ni mana kau letak ni Banyak banyak buku pada barang lain Sebab bagi saya buku ni kita beli Kita beli pengalaman dia Umpama, Beli pengalaman dia, beli cerita dia Dia dah merawang-rawang ke lain Pergi ke sana, pergi ke sini mencari bahan nak menulik Kan penat kos dia tu kita beli dengan dengan duit yang nilai duit yang sangat murah kita beli pengalaman dia cerita dia maka seolah-olah kita mem, kita kita pun berjalan meneroka ke tempat yang dia teroka sa sama umpamanya Walau memanglah tak sama orang pergi betul dengan kita membeli lain kan. kita orang kita beli cd jejak rasul dengan kita sendiri pergi mengerjakan umrah ke tempat yang pernah dijejak oleh nabi-nabi tentulah tak sama tapi sekurang-kurangnya cerita tu sinopsis tu kita tahu Oh ini nama tempatnya. Ini nama tempatnya orang tak tipu lah. Maknanya kalau orang cerita dia pernah pergi pun ni, ya aku tengok dalam CD tu, lain aja kan? ha, Maknanya Ah maknanya orang tak tak, tak, tak ditipu gitu. Ha, jadi maknanya saya nak menggalakkan tuan-tuan puan-puan membeli naskah. Naskah ini sama ada dengan saya menyimak sama-sama dengan saya Falyat Tafaddal ataupun ustaz saya beli boleh. Ha, nak baca mungkin leceh sikitlah. Tak apa, beli untuk anak baca. Uh, Sekurang-kurangnya kita meninggalkan sesuatu khazanah Yang sangat baik untuk generasi kita uh, yeah. Saya tak ada dapat komisen apa-apa apa, uh, apa nama promosi ni Tapi saya cukup suka kalau menggalakkan tuan-tuan puan beli apa juga jenis buku Sangat baik yeah. Saya pun tak ada kena-mengena dengan pusataka nasional ni Tak ada dapat komisen sesin pun uh, Cuma saya cerita Mana-mana kitab pun Mana-mana kitab yang tuan-tuan guru wajar Kitab-kitab lain pun Kalau tuan-tuan dapat Tahu ada tempat jual Beli biar kita kaya dengan air ilmu. Kita membaca, ya. Orang, Orang Jepun. Cuma sekarang ni, ya. sekarang dia dah leka sikit. Orang Jepun mana-mana dia pergi, saya naik dia punya apa benda alah kereta api laju kan? ya. Di tangan dia buku. Tiada? Pegang buku. Ada masa baca. Kita budak-budak. Apa benda tu? Apa tu? Tekan playstation kan. Yang kecil tu. Game. Wow. Oh, tu mencarut-carut marah. Dia tembak tak kena dia marah orang. Mencarut-carut tu. Celaka macam-macam. Lah, tak kena. Mencarut tak baik. Budaya. Orang yang bertamadun, berilmu, tengok. ibnu Sina sebagainya. Al-Khawarizmi. Mereka itu tidak lekang dengan kalam dan kitab. Pen dan kitab muka menjadikan buku ni sebagai teman qorib. Kah? Baik, ya. Jadi maknanya saya amat menggalakkan tuan-tuan dan -tuan, untuk memilikinya. Urusan seterusnya dengan tuan Haji Noor. Ah ha, tanya dia macam mana cara ya. ha, ada kitab, ke tidak ada kitab sebagainya, ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Bagi yang memiliki naskah ini muka surat 30. Kita sudah pun masuk kepada dosu yang keempat. Dosa meninggalkan salat. Ya, saya jangka tadi kita masih dalam dosa yang ketiga. Melakukan sihir. Kita masuk pada dosa yang keempat. Dosa meninggalkan salat. Ha, meninggalkan salat ini. Salat ini dalam mukaddimah yang. Dalam mukaddimah. Kita dah baca mukaddimah yang lepas. Yang sudah. Ya, merupakan salah satu. Dari bukan salah satu. Bahasa tepatnya merupakan satu-satunya kefarduan. Yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Salat. Sehingga nanti kita akan berjumpa dengan dalil-dalil Dalam muka surat 32 nanti kita akan jumpa Cerita berkenaan dengan perkara yang paling awal Dihisab oleh Allah SWT Itu namanya salat Yang lain kemudian Dan kalau tuan-tuan perempuan yang ada kitab Berkesempatan tengok Bab salat ini merupakan bab yang paling panjang dibahaskan Saya tak ingat berapa lain tapi dekat-dekat 20 lain. Paling panjang daripada dosa lain. Dibahaskan agak terperinci bukan daripada sudut fiqhnya. Fiqah kita fiqah lah bab cara nak salat sebagai cuma nanti saya akan sentuh sikit-sikitlah nanti Cuma nak menceritakan betapa besarnya implikasi dan kesan daripada orang yang tergamak memutuskan hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu taala dalam konteks mencuaikan salat. Saya dah beritahu pada siri yang lepas, meninggalkan salat dosa yang keempat ini bukan maknanya tak salat langsung. Itu persepsi yang salah. Mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sangat regular dengan surau Al-Ikhwan ini, menyatakan, ah Ustaz, ini perbahasan dosa keempat ni tak kena mengenai dengan saya langsung lah Ustaz. Saya tiap-tiap waktu datang surau. Belum tentu lagi tuan-tuan dan puan-puan Kerana ada perbahasan setelah-setelah ini, mungkin terkena tang batang hidung kita. Mungkin kita tak tinggal salat, tapi mungkin kita lewat salat. Eh, saya awal, semedang kena takbirat Iram dengan imam tu, saya sentiasa dengan imam. Kadang-kadang saya dulu pada imam lagi. Lebih advance. Ha, Boleh jadi kita tidak khusyuk. <tik> <tik> <tik> uh, imam kita baca rakaat kedua tadi. Bagus imam. <tik> uh, saya tak cam satu imam. Tapi cara baca ni betul. Bagus. Pada ayat itu di diwasalkan. Kalau berhenti, hukumnya makro. Ha, nanti kita bahas. Eh? Jadi maknanya, orang yang salat ini ada masa, Allah kata, bukan Nabi kata, celaka orang yang salat ini. Macam mana salat boleh celaka? Ha, nanti kita akan bahas. Tengok, mana satu yang mengena batang hidung kita ni. Jangan kita rasa seronok dulu. Oh saya ni Ustaz, orang surau. Kalau tak surau pun di rumah memang tak mislah salat. Tengok dulu. Perincikan dulu. Boleh jadi dalam terbaiknya kita dengan ibadah salat kita Menyebabkan rupa-rupanya salat kita Daripada sudut tiga rukun yang besar itu Rukun Qalbi, Rukun Fa'li, Rukun Qauli Rupanya out, habis, salah Jadilah salat kita itu salat yang sia-sia 20 tahun salat dengan cara salat yang salah Salah bukan salah kecil, salah rukun Salah besar Rukun ni kalau salah habis Rukun kalau salah Abi macam puasa Tahan diri daripada makan, minum Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa Start daripada terbit fajar sampai Terbenam matahari Kita kata kita puasa, tapi pukul 10 tiap-tiap hari Kita makan Kita tak tahu yang kita makan tu batal puasa Kita kata kita puasa Maka bila melanggar rukun bah Batal, sama macam kita salat Rupanya cara sujud tak betul Rukun sujud ada tujuh Satu, dua, tiga Lutut kanan Lutut kiri, lima kan. Perut jari kanan, perut jari kiri, tujuh. Satu slack. Perut jari. Tak lipat betul. Habis, habis sujud. Sujud tu salat atau tidak? Rukun, out habis. Tak pasal-pasal. Berapa lama dah salat ni? 25 tahun. Haa. Oh. Saya pernah buat kursus pemantapan salat. Daripada pagi sampai ke petang. Orang dengar begini. Saya lah yang lunyai. Penat. Semuanya kata ustaz. Saya semayang solat selama ni ustaz. Rupa ini. Saya nak. Memang kalau kau tak sah cerita. Macam mana ustaz saya ni? taubat nasuhah je lah nak buat macam mana ni. Nasib baik dia tahu sebelum bertemu dengan Allah. Allah Kalau bertemu dengan Allah rupanya salat tak betul. Ada orang memandang ringan. Soal angkat takbir eh? kalau, saya tak, kalau kita perinci betul-betul Masih ramai orang tak tahu Mana satu yang fardu Mana satu yang su, sunat Takbir terihram tu Mana yang fardu Mana yang sunat Beri salam Mana satu yang fardu Mana satu yang sunat Ramai orang tak tahu Cara mengangkat tashahud Ada yang angkat begini Ada yang angkat begini Ada yang begini pun ada kan? Yang begitu Buat tulis Ayat kursi pun ada Macam-macam kan? cara kalau kita kupas satu persatu dalam bahagian fiqah, nescaya kita akan dapat tahu. Allahu Akbar. Sangat banyak salat kita yang tidak se sempurna. Untuk sebagai teks rujukan, tambahan yang lain, saya juga mencadangkan tuan-tuan perempuan membeli buku, dua buku lagi, sebagai sokongan bab salat saja. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang sangat baik, bahasa sangat mudah, ada ilustrasi bergambar, visualnya sama. Buku tajuknya indahnya hidup bersyariat. Buku warna biru. Terbitan Telaga Biru. Karangan Datuk Ismail Kamus. Indahnya hidup pesyariat. RM50 ke RM55. Begitulah harga dia. Satu lagi buku Sempurnakah Salat Anda? Salat kita ke Salat Anda? Begitulah. Mohon maaf terbitannya saya lupa. Karangan Ustaz Abdul Rahman. Nama nama Ustaz Zahardin Abdurrahman. Seorang yang muamalah dan syariah. Sekarang ambil PhD dekat London. UK. Beliau sangat mengupas. Tebalnya je buku dia. Mengupas secara empat mazhab. Cara salat. Ada gambarnya. Ah, belajar. Baca. Tak faham. Tanya. Ha, ya? Baru kita boleh compare. Dalam pada orang tunjuk tu. Kaki yang mana satu kena dengan soft. Itu pun tunggal langgang. Itu ditampal. Yang tak tampal. Kan? Lagilah. Ya? Yang orang tulis tu. Ha, dalam pada orang letak stiker. Stikker. Tiada panggilan penting sepenting panggilan ilahi, seruan ilahi. Eh, berbunyi semacam handphone. Ya. Ha. Orang beritahu. Ada gambar visual. Tapak yang kena elok, belakangnya yang kira soft lurus, tumit kaki. Sama dengan garisan belakang. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Kan? Right. Ha, dalam padu orang tahu tu Masih ada silap Yang kita duk dengar dulu-dulu daripada kecil dulu Belajar sekolah atap, sekolah pondok yang macam mana cara salat betul Yang dah lama dah pun ilmu tu Tak direnew, tak direfresh, tak reload balik Allahu Akbar Lagilah eh? Saya masa jadi imam masjid negeri dulu pun Bebelas kali ha, Ikut kursus pemantapan salat, tahsin, usalah dan sebagainya Dah jadi imam tu Kita belajar lagi Kadang-kadang lain guru, lain ca cara. Tak apa, kita banyak tahu cara, tak apa. Perbezaan-perbezaan tertentu disahkan. Sekiranya memang ada ikhtilaf di karangan ula ulama. Jangan yang kita buat tu, ulama tak buat. Nabi tak buat. Puk tu. Saya, kita pun bukan belajar satu je. Jenis dalam muqarin mazahid. Perbandingan mazhab. Tentu ada ikhti ikhtilaf. Sebagai contoh, sebagai contoh satu. Eh? Sujud. Imam Syafi'i kata. Ini apa ni? rambut ada eh, sini sah tak sah? Hah? Tak sah. Sebab ini rukun sujud. Abu Hanifah kata sah. Imam Malik pun kata sah. Tapi mereka ada tambahan. Kita hidung wajib kena tak? Hidung wajib kena tak? Hidung kalau ikut kaul qadim tidak wajib. Sunat. Hanafi kata wajib. Meletakkan hidung itu sunat Check balik eh? Jadi maknanya Daripada sudut pengetahuan Kita nak kena tahu Mana satu wajib, mana satu sunat Mana satu boleh, mana satu tak boleh Angkat takbiratul ihram Mana satu yang wajib Lafaznya ke Ataupun mengangkat mengangkat tangan tu ke Ataupun gabungan kedua-duanya Mana satu yang wajib tak lafaz tu wajib. Sebab tu lafaz tu kena dengar di telinga. Ha. Takbir Ratul Ikhram. Angkat ini sunat. Beri salam. Kita main berkuis di malam ni kan. Beri salam. Mana satu yang wajib? Salam pertama. pertama. Wajib. Salamnya ke wajib. Pusingnya tu ke wajib. Ataupun kedua-duanya. Salamnya tu Pusing ke kanan itu pun So Sunat Tapi kita faham Oh ni wajib Man. Kadahlah faham tu Salah Buat tu pun salah Haa ah, Tu nak kena tahu tu Nak kena faham Haa ah, tu tengok balik Rukun salat 13 tu apa Memberi salam Apa ulama' bahaskan memberi salam Memberi salam itu Lafaznya Assalamualaikum warahmatullahi lah aulanya wa barakat tu pahala lebih tapi kita kalau buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makmum pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ha pahala sunat tanya guru fiqh tuan-tuanlah ha. saya yang tخصص bidang muqarin mazahib perbandingan mazhab 5 tahun 6 tahun belajar perbandingan mazhab belajar bab salat ini saja bertahun-tahun bertalaki dengan banyak ramai orang guru Barulah kita sedikit sebanyak. Ini pun belum sempurna lagi. Sedikit sebanyak kita boleh faham. Kaedah dan cara sebenarnya. Baru kita tahu. Salat ini bila kita lazim buat, mudah rupa. Walau boleh mewaktu sehari semak, semalam. Mudah. Bila kita dah tahu macam mana konsep salat yang sebenarnya, maka mustahil kita menggunakan istilah ka, kada. Tidak ada kada sebenarnya. Bila kita dah tahu eh? Dan tak tahu tu Dia duduk macam Hayun Main bedal Main sapu je tu Sebab dia tidak Mengetahuinya Ikut-ikut orang Rasa-rasa Wajib kot Rasa-rasa Tu Imam Hanafi Yang lambat rambut tadi Tu Imam Hanafi Rambut tu tak apa Kena Backup di hidung Dan juga Perkara yang mendatang Dengan tubuh Tak dikira halangan ha, Tu beza je Eh Imam Syafi'i kata, yang mendatang pada tubuh ni, rambutkan sekali dengan badan. Sekali dengan kepala kita. Itu juga merupakan halangan. Adalah dia punya perbahasan-perbahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu an, Bahawa pengertian meninggalkan salat dalam surah Maryam, ayat 59 hingga 60. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَبَاءُ الصَّلَةِ ...perkataan khalfun, perkataan Aba'us Salah itu. Meninggalkan salat. Ibn Abbas tafsir macam mana tuan-tuan? Ibn Abbas kata... ...yang dikatakan dengan Aba'us Salah... ...dalam surah Maryam... ...ayat 59 hingga 60... ...yang Allah kata nanti akan digantikan mereka itu... ...dengan golongan Aba'us Salah... ...yang suka mencuaikan salat... ...Wattaba'us Syahwat... ...dan golongan yang kesan daripada meninggalkan salat... ...secara berterusan itu... Wattabak usyahwat. Mereka juga terlalu mengikut hawa nafsu. Ibn Abbas kata, Allah usalah us itu ialah meninggalkan salat. Ber tidak bererti meninggalkan salat sama sekali. Ha, kan dah ada. Ibn Abbas kata, Bukan tak salat sama sekali. Yang dimaksudkan ialah Mengakhirkan daripada waktunya. Salat lambat. Dalam waktu, tapi lambat. Asar 4.20. Dia semayang maghrib. Ada semayang zuhur, empat suku Empat sepuluh Maknanya sangat akhir Sangat lambat, maka Ibn Abbas kata Orang itu juga termasuk dalam usah salah, meninggalkan salat Nampak tu, kan kena juga kita ada masanya Ada Kenuri, salat lewat Ada live badminton Lewat Live cerita yang seronok-seronok Kita tengok, lewat Tetamu datang, lewat Berjalan dengan keluarga walaupun tak ada kategori kamu safi lewat. Kan banyak kena tu. Ha, kita jangan kata tengok oh saya salat. No, Ibnu Abbas ada penafsirannya sendiri. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Apa Allah kata? Salat itu difardukan pada waktu-waktu tertentu atas orang mukmin. Atas orang beriman Ada waktu-waktu tertentu Kalau Allah panggil kita zuhur 1.20 On time kita mesti sahut seruan Allah itu 1.20 Allah panggil kita Hayya ala salat Mari salat Hayya ala al falah Mari Kesan daripada salat itu Orang-orang yang berjaya menyahut seruan daripada Muazzin yang mana seruan tu daripada Allah sebenarnya maka orang-orang ini akan menempa kejayaan. kejayaan. Itu simbolik dan faham. Kalau tidak, tak adalah hukumnya, ya? azan itu mesti masuk waktu. Apa hukum azan tidak masuk waktu? Hukumnya tidak, sah kena azan lagi sekali. Sebab apa nak ajar manusia supaya on time dengan waktu yang Allah dah tetap? Sehingga mana syarat sah salat Antara syarat sah salat. Apa dia? Yakin masuk wak, waktu. Dan yakin arah kib, kiblat, Betul? Kalau tak yakin masuk waktu, salat tak sah. Tapi janganlah semayang zuhur pukul tiga petang tak yakin masuk waktu lagi. Melampau lah tu, pukul tiga tak masuk waktu lagi. Amboi, waktu mana ambil tu? Waktu Burma. Jadi maknanya, sampai begitu maknanya waktu itu sangat penting. Muazin tidak boleh dihalang di azan Pada waktunya Sebab itu memang kerja dia Jangan mentang-mentang imam tak ada Imam tak ada ni Hujan pula tu Lewat sikit azan Tak boleh Muazin ada dia kena ha, azan Waktu itu hak muazin. Soal imam tak ada ke apa ke Nak lewat ikamah Itu belakang cerita Azan mesti awal waktu, waktu Supaya orang lain tahu Maghrib sudah masuk orang lain tahu zuhur sudah masuk. Jadi maknanya di situ tuan-tuan dan puan-puan. Ibnu Abbas kata eh, bahawa pengertian meninggalkan salat yang yang apa namanya dalam ayat 44 59 60 ini salat langsung orang yang mentakhirkan waktunya. Itu Ibnu Abbas kata. Kalau yang tafsir Ibnu Abbas ni maknanya sangat berpotensi kena pada kita kadang-kadang, ha, ada masa kita kena masa-masa bulan Ramadan ha, kaum ibu rajin buat kuih, lajak lambat Zohor, yeah, sebab apa tengihkan tat nenas tu dalam konsang ha, calitkan telur atas biskut mazola tu, ha, calit galit, dia jadi galit puasa tu, Zohor ni setengah pukul tiga, Ibn Abbas kata ah, ni masuk ha, sibuk orang lelaki cari buluh lemang, puasa tapinya Ramadhan, puasa. Kedua ha. tiga bawa balik. Lepas tu balik dah penat, nak minum tak boleh. Kho, kho, tidur. Bini kejut. Bang, dekat Asar dah. Dah semayang belum? Allahu akbar. Bawa takbir dia. Tapi tak takbir roti ihram. Dia takbir saja, masa tidur. Hmm. Banyak tuan-tuan perempuan. Eh? Ha. Saya tak kata tuan-tuan perempuan saja, Saya pun terkena ni. Saya pun terkena. Kadang-kadang ya. -kadang, eh? Ada masa, masa saya pernah pergi ke Mesir dulu Jadi ada kawan buat selalu buat video call dengan saya Video conference Kadang-kadang saya memberikan usrah melalui video conference eh. Itu teknologi kita gunalah Sembang dengan kawan sebagainya cerita eh. Dengan kawan sahabat-sahabat Tanta, eh. Di Tantar Di apa namanya Zazik sebagainya Mansura eh. Cerita Bukan eh. dah lambat kan? Dia undur 5 jam pada kita 6 jam pada kita Jadi lambat Secara tak sengaja orang datang kuma kita memanglah kan rasa semayang ke tak ada semayang orang, orang datang kawan best friendlah tu cerita lah cerita bagus cerita sensasi kan aa, jadi maknanya ada masanya ada masanya tuan-tuan yeah? baik tetapi pendapat Said bin Al-Musayyib yang ada kitab aa, tengok bawah tu nombor satu. apa dia Said bin Al-Musayyib ni Said Al-Musayyib ni bukan sahabat tetapi golongan tabi'in menyatakan maksud Allah usalah tu yang tinggal salat itu orang tidak salat zuhur dia tak salat zuhur kecuali hingga datangnya waktu asar ini lagi lagi lagi tak berapa bagus ni lagi tak berapa bagus lagi lagi tak bagus dia sembahyang zuhur dalam waktu asar asar dalam waktu maghrib maghrib dalam waktu isyak isyak masuk waktu subuh subuh tak sembang langsung subuh dia buat masa bila ba'diah zuhur Aha, itu trik tu Aha. dia gabungkan sekali itu yang kadang-kadang terlajak tu ba'diyah ataupun qabliyah baca kunut Hah, tengok eh ba'diyah apa ada kunut ni oh kita pun trick kunut nazilah eh? mana mazhab belajar tu rupanya dia qada'nya subuh bukan subuh tadi Dua tahun lepas punya ah, eh? jadi maknanya ini lebih berat lagi kalau ini ini in, in lebih ringan kalau ibnu Abbas lebih berat Ibnu Abbas ni lewat salat pun dia kira tidak salat, tidak salat meninggalkan salat. Maksudnya, salat tu Allah terima, mudah-mudahan insya Allah. Tapi standard kita tu, kualiti tu, macam orang tak salat. Ibarat pepatah Melayu kata, salat itu umpama melepaskan batu di, di tangga. Asal tak jangan sampai Allah kata tak salat langsung, sudahlah. Itu ha, fahaman dia. Malah-malah pun solat jugalah Lewat-lewat pun solat jugalah ha, Atau kadang-kadang ada orang yang Memang perangai dia macam tu Dah ralik, tengok TV Waktu ni tuan-tuan, cam Tengok, betul-betul eh? Kalau kita dah mula tangguh Tangguh tu dah mula rasa seronok tu Contoh, orang ada Hazan 1-20 Kita ada keupayaan solat awal Tak kerja pun hari tu, tapi tengok melodi TV 3, tengah hari Tengok melodi. O-e, -e, cerita sensasi, berita terkini. Kan? Penipu nombor satu. Eh? Tengok... Habis satu setengah, orang rumah tanya. Tak, tak, tak solat. Jom, jom, jom, tengok bulletin satu setengah pula. Habis bulletin satu setengah, tengok nona pula. Orang lelaki tengok nona. dah apa, Tengok nona. Syok pula cerita. Tengok orang pesen tergolik, tergolik, tergolik. Andaman itu, andaman ini, lebur pukul tiga. Dia dah mula lajak, Perangai malas dah keluar. Dia akan tangguh lagi. Tiga. Sikit lagi. Akhirnya, sampai kepada syaitan dah mula masuk dalam kepala otak dia. Alang-alang, Asar 420, ambil satu wuduk, terus jumpa dengan Asar. Rangai biasa tu. 410 sepuluh lah zuhur. Dia pun ambil wuduk, semayang zuhur. Duduklah atas jadah sama, wuduk sama, tunggu Asar. Kemudian dia pun kata, tengok maknya. Abah solat. Dua solat, satu wuduk. Memanglah. Semayang kat sempadan memang dua-dua dapat. Kan? Macam orang makan kenduri, duduk dekat sempadan. Du, antara dua hidangan. Kanan dia sapu, kiri dia bersapu. Kan? Ha, memanglah awak duduk kat sempadan. Cuma duduk betul-betul. Eh? Ha, jadi maknanya di situ mengelat. Sa'id Musayib kata, Orang yang dikatakan tak salat ini, Allah Salah ni salatnya di luar waktu. Ha, kemudian, Maka barang siapa yang mati di atas cara yang semacam ini dan tidak bertawabat sebelum matinya. Sa'id Musayib kata, siapa yang berperangai dan ber, ber, bersikap dengan sikap begini dan matinya tak sempat bertawabat. Na'udzubillahimin zalik, Tak sempat bertawabat matinya. Perangai dia, dia lazim begitulah. Dia rasa seronok. Maka Allah menjanjikan kepadanya sebagai orang yang berdosa. Dan kerana itu, dia akan dimasukkan ke dalam lubang neraka jahanam pada bahagian yang amat dalam. Allahu Akbar. Itu kesannya, tuan-tuan. Kita salat, patutnya kalau kita buat benda baik, kita nakkan natijah baik itu dekat dengan kita. Dekat tak? Kita buat benda baik, kita nakkan natijah kebaikan itu datang balik pada kita. Ha, ya? Kita buat benda jahat, kita percaya. Kafarah itu juga akan datang baik di dunia mahupun di akhir di akhirat. Balasan itu tetap akan datang. Tapi alangkah sayang, rugi dan kesalnya kita. Rupa-rupanya salat yang kita duk salat selama ni. Dan atas keyakinan kejahilan kita, kita rasa salat tu Allah terima. Rupanya Allah rat. Allah tolak. Kita balik ke akhirat dalam keadaan yang sangat bergaya. Mendabik dada. Kita tak tinggal salat. Start daripada akhir balik. Rupanya majoriti salat kita Allah tak terima tuan-tuan. Allah tak terima. Ha, jadi atas sebab akibat sifat dan sikap melampau manusia yang tidak menghormati waktu dan tanggungjawab amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala Imam bernama uh, Profesor Dr Hamka dalam kitabnya Tasawuf Moden bukunya Tasawuf Moden apa dia kata Profesor Dr Hamka kata Orang yang tak salat subuh, dia tak berhak makan sarapan pagi itu. Orang tak salat zuhur, dia tak berhak lunch tengah hari itu. Orang tak salat asar, tak salat maghrib, tak berhak makan petang, makan malam. Orang tak salat isya, dia tak berhak menggunakan mata Allah untuk tidur. Sebab apa? Semua itu datang daripada Allah. Kita hubungan dengan Allah teruk. Tapi nikmat Allah kita gunakan secara maksimum. Kita lantak, kita bantai, kita lunyai selunyai-lunyainya apa yang Allah beri. Tapi hubungan dengan Allah tak jaga. Kita sarapan, telur dua biji separuh masak. Nasi lemak, tambah lebih. Telur mesti lembit. Sedap, subuh tak salat. Apa cerita? Kita makan kari kepalikan, makan yang enak-enak, makan yang sedap-sedap. Zuhur kita tak salat ataupun salat lewat. Siapa kita dan sangat biadab kita Di saat kita mencicipi Rezeki daripada Allah Subhanahu Taala Dalam keadaan kita melengah-lengahkan Salat, ataupun salat Daripada luar waktu yang difardukan kita Salat Allahu Akbar, jadi maknanya Kalau mengikut penafsiran daripada Profesor Dr. Hamka, seorang ulama Yang tersuhut, khususnya ulama Dalam bidang tafsir dan tasawuf Di Indonesia, mengatakan Orang tak salat ini, maka tak berhak dia Menikmati rezeki dan anugerah dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil mushallin alladhina hum an sahun. Aa, ini daripada surah Suratul Maun. Ah, ya. Suratul Maun ayat 4 hingga 5. Maka, ah Suratul Maun ni pangkal dia apa? Bismillahirrahmanirrahim pangkalnya apa? Pangkalnya apa? Ha? Ara'aitallazi, tadi yang kata alam tarakai pun ada, ya? ada yang kata kulhuwallah, mana ada, ya. Ha, Ini ni petik pada suratul maun, pangkalnya ara'aitallazi. Alam tarakai, dia punya namanya suratul fil. Ha. Apalah sikit, tuan-tuan, Buka kurikulum jadilah. Sah kata 30 lah. Start daripada suratul duha. Oh surah Ad-Duha ni uh, wa Ad-Duha ni nama surahnya surah ad Alam Nashrah ni surah Al-Insyirah. Wa Tin wa Zaitun surah At-Tin, surah At-Tin. So, apa nama Inna Anzalna surah Al-Qadr. Uh, eh? Apa namanya uh, surah An-Nasr, Nasr, pertolongan. Idza jaa Nasrul nasrullah. Tapi bila tanya surah Al-Kautsar, uh, tu saya tahu ustaz. Inna a'tainakal kautsar. Sebab itu dia bawa, lain tak kerti, itu dia bawa. Itu sebab dia biasa baca. Maka suratul Ma'un ini, 4 hingga 5 menegaskan, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Iaitu yang lalai daripada salatnya. Jumhur ulama' qura. Ulama' qura ini ulama' yang mahir dalam bidang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, menyatakan makruh berhenti pada ayat ini. Ada persoalan. Ustaz, kalau makruh, kenapa dalam Quran ada tanda wakaf? Kenapa dalam Quran ada tanda wakaf? Kalau makruh, kenapa tak dipanjangkan? Pertamanya, jawapan dia. Soal meletakkan huruf, soal meletakkan jumlah ayat, susunan ayat, susunan surah, mana dulu, mana kemudian, itu hak Allah SWT. Al-Quran turun pada peringkat awal bercampur. Turun suratul-a'la dulu. Kenapa? Tak turun suratul fatihah dulu. dulu. Lepas tu ikut. Mudathir, muzzammir dan sebagainya. Ya? Kalau ikut susunan Al-Quran kan. Al-Fah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, al, al, al, al, al, al Taubah Yunus Hud sampai An-Nas. Itu disusun setelah tahun ke-22 ke-23 penurunan Al-Quran. Apabila hampir kepada kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah turunkan malaikat jibril alaihi salam mengajar nabi mana dulu mana kemudian sebab itu antara orang yang memegang naskah mushaf paling awal hafsah anak sayyidina umar Beliau merupakan orang yang rajin mengumpul antara muslimah yang rajin mengumpul naskah itu. Sebab itu ketika Osman bin Affan bercita-cita nak membukukan Al-Quran, menghimpunkan Al-Quran, antara orang yang dirujuknya selain daripada penulis Wahyu Nabi Zaid, anak angkat Nabi, ye, maka diminta juga salinan asal daripada haf Hafsah. Ha, diminta daripada haf Hafsah. Diminta salinan asal. Juzuk pertama, yang dah ikut turutan. Ha, pertama. Yang kedua, Asbah bin Nuzul surah ayat ini, Ayat ini berhenti ada wakafnya, Kerana memang dia turun dua kali. Ini menurut setengah-setengah riwayat, Pembacaan saya. Ayat kali pertama dia turun sampai Fawailulil Musallim. Celaka bagi orang yang sah, salat. Maknanya Allah mengherdik, Mengancam perangai-perangai orang munafik, Yang diketuai oleh Abdullah bin U' uh, Ubay Dalam pembacaan saya juga dinyatakan lebih kurang selang antara fawai lun dan an salatihim sahun itu lebih kurang 11 ke 12 hari baru turun ayat tu sehingga mendatangkan keresahan pada nabi dan juga pada sahabat-sahabat lain kenapa dia punya makna tergantung ni fawairul muslim celaka orang sembahyang celaka orang sembahyang eh macam apa yang celaka sembahyang ni baru turun setelah itu seminggu lebih setelah itu Allah nak biarkan khususnya orang munafik ini Terasa dengan rasa yang lama Sebab orang munafik ini salatnya lah, lah lain Duduk belakang Nabi Tapi mengentam Nabi Duduk belakang ulama' Tapi dia yang mengerjakan ulama' tu. Ha, tu. orang yang munafik tu sampai sekarang ada Dia dekat dengan tuan guru Dia rodoknya tuan guru tu daripada belakang dia dekat dengan kita ada tujuan. Buat video lucah. Tu pun perangai juga. jadi maknanya ada sebab Munafik Saya teringat cerita. Ini Datuk Dr Harun Din cerita dengan saya sendiri tapi lama dah benda ni. 6 7 tahun aku ya. Masa tu saya jumpa beliau di Kuantan. Kuantan Kelantan Kuantan Kuantan Apa habis-habis ceramah beliau. Kebetulan masa itu saya balik uh, Saya pergi rumah bapa saudara Tengok dekat masjid Ada ceramah Datuk Habduk Tahrundin Saya pergi dengar Tumpang dengar uh, Kemudian uh, Kebetulan Tuan Imam tu Kenal saya Saya pun kebetulan dulu ada Juga kuliah Pernah ada jemput ceramah Di sana Wah, oh, sejak perempuan Makan dengan Dengan dengan Datuk Saya pun makan-makan saya bersembang eh? Kenal saya lah eh, saya, Kita orang kecil je eh? Tidaklah orang orang besar-besar Kenal-kenal kita Tapi sempat bersembang Berkenaan dengan perangai orang munafik ni Dato'uddin cerita pengalaman dia sendiri. Ini pengalaman beliau sendiri. Dia kata, ada masa kadang-kadang kita ni tertipu dengan peruat takkan orang. Dia kata ada seorang hamba Allah ni. Selalu ikut dia. Dia ceramah kuliah mana-mana, ikut dia. Dengar. Dia pun takjub dia dengar orang ni. Tak tahulah makna ikut tu. Ikut yang kalau jauh pun diikut dekat. Tak tahu lah. Biasa kalau mungkin yang yang rajin follow-follow ni dekat-dekat lah kan. Hmm. Ha, mungkin dalam kawasan Selangor. Dekat-dekat ha, Kuala Lumpur. Pinggi-pinggi Kuala Lumpur. Kepung ke Selayang ke Serdang ke Kajang ke Bangi. Uh, Sentul ke mungkin dia, dia rajin ni ikut lah. Hmm. Ha, boleh jadilah. Rupa-rupanya. SB. Ini Datuk arun Din cerita. Rupa nak tengok benda kita cakap. Allahu Macam-macam. Niat tak betul. Patut tak boleh jadi baik. Niat tak. Macam kita ke salat. Allah kata, Inna tanha wal Salat ni mencegah orang jadi, mencegah orang daripada melakukan kejahatan. Check balik. Cermin balik diri. Aku ni salat, buat jahat tak? Aku ni salat, menipu tak? Aku ni salat, mencuri tak? Aku ni salat, risuah tak? Kalau ada, maknanya ada samtiram pada salat kita. Mesti ada benda tak kena. Ni. Aku ni belajar, ya Allah. Tapi kenapa aku tak dapat-dapat dapat ni? Ada benda tak kena ni. Mesti ada benda tak kena. Manjadah wajada, Siapa berusaha dia dah dapat. Siapa yang buat dia dapat. Tapi kenapa kita belajar tak dapat. Mesti ada benda tak kena pada niat. Pada fungsi. Pada matlamat. Kalau kita selama ni salat. Tapi solat tu tak boleh jadi benting. Pada kita untuk kita jadi baik. Maka ada benda tak kena. Ha, sebab tu pentingnya kita mencermati solat. Jangan sampai kita dilabelkan orang yang celak, celaka Allah kata celaka orang yang sah, salat celaka itu macam mana yakni lalai daripada solatnya serta mensia-siakan kepentingan sah, salat. berkata Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima gelaran radhiyallahu an secara rasmi ...daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ...dan juga dijamin masuk ke dalam syur, syurga. Ini ha, hebatnya. Sa'ad bin Abi Waqas. Wa apa menurut beliau apa benda? Ceritanya ini. Eh? Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ...tentang orang yang sifat salatnya lalai. Hmm. Maka jawab baginda... ...iaitu mengakhirkan waktu salat... ...daripada waktunya yang asal... ...hingga sampai kepada waktu salat yang lain. Semayang lewat. Semayang ataupun salat di sempadan waktu dekat-dekat nak masuk waktu lain baru dia salat. Nabi kata, orang ini tetap dinama, dinamakan sebagai musallin. Musallin ni maknanya orang yang orang yang solat. Tetap di kategori kerana orang salat Sebab dia memang solat tetapi lantaran mereka telah mensia-siakan dan mengakhirkan waktu salat tersebut, maka mereka diancam dengan neraka wail. Terjemahan daripada fawailulil musall, musallin ini Ya, salat tapi lambat. Allah kata 1.20, awak berdal 3.20. Dua, dua jam lambat. Allahu Akbar. Tapi, kalau nak naik bas, tahu dia cepat. Biar kita tunggu bas, jangan bas tunggu kita, tahu dia. Doktor kata, awak makan ubat tiga kali sehari. Maknanya 8 jam, 8 jam, 8 jam secara berkala. Awak tak makan satu waktu mati. Oi nak tengok dia usung ubat tu berkata-kata. Ini talian hayat ni. Nyawa ni. Yang manusia tetapkan diikut. Yang Allah tetapkan dia tak mau ikut. Ha, maka orang ni Nabi kata neraka wail yang paling layak. Ada yang mengatakan neraka wail itu... Adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam Yang seandainya gunung-gunung di dunia ini dicampakkan ke dalamnya. Maka gunung-gunung yang dicampakkan itu akan menjadi luluh dan cair. Akibat panasnya wail itu. Itulah tempat orang yang mensiasiakan salat. Maknanya, ada pendapat mengatakan neraka wild ini, dia bukan independen. Dia masuk lembah dalam neraka jahannam. Jahnam. Dalam banyak-banyak lembah dalam neraka jahannam itu Gaung, jurang dalam neraka jahannam tu ada yang denamakan wail Ada pendapat mengatakan wail ini dia neraka Memang neraka itu neraka wail Neraka wail, neraka hutamah, neraka lazar, neraka jahannam Neraka sakar dan sebagainya ha, Maka salah satu daripada nama neraka Kita jangan duk pening yang mana satu lah tuan-tuan Jangan duk pening ustaz yang mana satu sebenarnya ni Wail ini nama neraka ke pun nama lembah dalam neraka jahannam Air teringinur ke nak masuk yang penting jangan masuk dalam kategori orang yang cuaikan kansa, salat. Maka selamatlah kita daripada diancam daripada lembah ataupun neraka wail. Orang-orang yang melalaikan salat, ya mereka itu dipanggil orang salat. Neraka wail itu bukan sebab tak salat, sebab lambat. Nah, sebab lambat. Kita masa sekolah dulu, sekolah rendah, sekolah menengah. Cikgu mengajar start tujuh setengah. Kita pukul sembilan pun masuk. Kedatangan tu cikgu ambil tak? Ambil. Man. Tapi kena hayun dululah. Apa salah lambat ni? Ikut suka saya lah cikgu. sini datang, saya nak datang. Si nak datang. Ha. Makanlah rotan tu dulu dua tiga, dua tiga kali. Kedatangan ambil. Kira datang. Tapi sebab lambat tu ada hukum, hukuman. Kalau tak solat langsunglah tuan-tuan, puan-puan, lagi parah. Lagi teruk panjang cerita. Yang solat pun ke, kena. Ha, yang tak solat lagi ter teruk. Apa juga persepsi kita, Allah payah jadi orang Islam nak kena jaga solat sebagainya. Bukan masalah menjaga solat tuan-tuan, puan Nak menunjukkan di situ yang kita dengan Allah ni sangat memerlukan kita nak Perlu Allah tu. Kita mesti ada satu hubungan yang baik dengan Allah SWT. Wa Baru hidup kita atas muka bumi ini akan menjadi lebih terarah, terpandu dan tersusun dengan pembelaan dan juga panduan daripada Allah SWT. Wa Nak menunjukkan pentingnya hubungan itu. Maka sangat utama kita menjaga waktu salat berbanding benda-benda yang lain. Kadang-kadang itulah sikap dan sifat kita tuan-tuan ni -tuan, eh? kalau berjanji dengan manusia dengan orang yang non muslim bukan Islam bukan main tepat lagi masa je eh? tapi masa dengan Allah kita sangat kita sangat bermain-main Kalau janji dengan kawan oh, bukan main aku kalau janji 3.5 3.20 aku akan terpacak dekat sini bagoilah tu al wafa bil adi menunaikan janji itu bagus Men apa nama menepati waktu menepati janji itu bagus tapi dengan Allah nak kena comel jugalah. Allah kata satu dua puluh, satu puluh. Busuk-busuk pun satu setengah. Jangan sampai kalau Allah kata satu dua puluh, tiga puluh, baru kita menghadap Allah SWT. Di saat orang lain sudah pun menunaikan kefarduan, kita baru terkedik-kedik terhigih-higih. Menunjukkan muka kita, ya? apa namanya, muka tak malu kita terluka. Allah kita jumpa kemudian. Maka golongan-golongan seperti ini, ye. kita minta lindung daripada Allah sementara daripada kita terlibat dan juga termasuk dalam anasir-anasir yang boleh menyebabkan kita ini terdedah kepada bahaya neraka, neraka wail. Cukup selain itu untuk malam ini. Ada apa-apa soalan yang mungkin boleh saya bantu. Tuan-tuan, perempuan, silakan. Silakan, Tuan. Baik, begini. Soalan daripada jemaah dan sahabat kita tadi bertanya lebih kurang begini. Kalau salat itu perlu dilakukan di awal waktu, kenapa jaraknya sangat, ada masanya panjang. Contoh, uh, isyak kesubuh, lama. Baik, Dalam kitab fiqhul islam wa'adillah itu, karangan Dr. Wahab itu lebih menjurus kepada perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab yang dilihat, daripada ditinjau daripada empat pandangan mazhab, syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki. Ada beberapa penafsiran yang lebih mendalam berkenaan dengan waktu-waktu salat yang panjang. Dinyatakan dan diberitakan ya, yang dikatakan orang yang usalah, menurut tafsir Ibn Abbas dan Sa'id Musayyid tadi apabila perkara itu menjadi rutin. Menjadi rutin. Itu dalam fiqhul Islam wa adillah tuh, karangan Dr. Wahbih Zuhaili. Menjadi rutin ini maknanya memang dia gemar buat macam tu. Memang asyik-asyik lewat aja. Oh sekali-sekala tu Allah ya. Manusia ni memang tidak luput dan lewat lah, ya. ha, Sebaknanya tidak menjadi rutin Kepada Allah kita memohon ampun Itu ya. saya kata kepada tuan-tuan perempuan Syarah-syarah saya tadi Bukan saya ngentam tuan-tuan saja Saya pun kena Bukan sekali-dua, banyak kali juga saya lewat dan Tak ada yang nak malu Bukan nak kata mentang-mentang ustaz sempurna Tidak, ustaz pun kadang-kadang Ustaz -kadang juga Kadang-kadang salah juga. Saya manusia tuan-tuan. Allah, Nabi pun Allah pernah teguh kerana dia dia, dia apa namanya, membelakangkan um, uh, umum maktum. Allah teguh dalam surah Abasa wa Tawalla. Wahai orang yang memasamkanmu, muka. Nabi pun kena teguh, ini kan pula kita manusia biasa. Kadang-kadang lewat. Ha. Tapi jangan jadikan rutin. Yang dikatakan, ya, dalam uh, dibahaskan dalam kitab fiqah yang lebih, ya. ini bukan kitab fiqah, ini sekadar adab dan akhlaq. Ya. Kitab fiqah membahaskan bukan maknanya lewat dia berdosa, lewat dia berdosa tidak. Tapi jangan jadikan itu sebagai rutin. Allah pun faham ada masa kita, ada rukhsah rukhsah keringanan-keringanan tertentu. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk sama sekali dalam golongan orang yang sangat suka ...menjadi habit tabiat... ...mentakhirkan salat. salat. Wallah. Wallah. Ada lagi tuan-tuan, perempuan? Tuk Guru punya pendapat... Ya? ...saya sebagai orang yang... Uh, ...sangat tidak alim... ...dan tidak arif dalam... Uh, ...terutamanya dalam bakfiqah ini... ...berbanding dengan tuan-tuan guru yang lebih dan ...sebagainya. Uh, memang betul pun... ...daripada sudut... Uh, ...kalau apa yang pernah disampaikan... ...oleh Al-Fadhil... Uh, ...Tuan Guru Haji Ambul Hadi Awang... Ya, ...berkenaan dengan... Uh, Rambut itu, ya, saya pun pernah ya, ada orang tuk-tuk guru pondok ya, bertanya tentang kadang-kadang begini tuan-tuan. Ya. Dia, dia, dia cerita jadi begini kadang-kadang. Saya mengajar, saya mengikut teks. Saya ada rujukan khusus. Ya. Contoh kalau tuan-tuan perempuan bertanya dalam uh, khusus sebab rambut, sebenarnya... Kalau nak dikaji dalam kitab Muniyatul Musalli pun ada cerita dia. Muniyatul Musalli itu kitab lama, kitab kuning yang kecil itu. Mutla'al Badra'in pun ada. Saya belajar tapi lama sangat tak buka. Uh, Mutla'al Badra'in itu saya belajar masa saya rejah lima dan enam dekat sekolah agama Juhur dulu. Juhur kan dia punya silibus dia agak tinggi. Dia punya pengajian dia. Memang ada. Saya menghormati pendapat Tuan Guru Haji Abdel Hadi Awang memandangkan kita kena faham background dia antaranya beliau merupakan salah seorang daripada tamatan lepasan uh, jamiah Islamiah uh, Universiti, yeah. jamiah bernamanya uh, Universiti Islam Madinah. Universiti Islam Madinah ni sangat uh, orang kata apa? Beliau uh, merupakan menggunakan kitab-kitab yang sangat muktabar dan masyhur antaranya kitab majmuk fatwa karangan Imam Abdul Aziz bin Bas. Uh, mufti Saudi sendiri Bekas mufti Saudi Baru je meninggal dunia yeah. uh, jadi, jadi maknanya Saya mengupas daripada Sudut-sudut yang berbagai-bagai Berbeza-beza uh, Tapi tidak dinafikan Ada masanya berlaku pertemuan di, di kalangan uh, ustaz-ustaz Tuan-tuan guru dan sebagainya Itu saya buat fiqah ni Saya tak terlalu keras sangat Ada yang kita boleh rai ra Contoh Ada orang tanya saya Dalam mazhab syafi'i Angkat takbir angkat angkat tangan tu itu sunat aja tapi kalau nak buat Syafie anjurkan tiga kaedah cara pertama satu ini tangan ke depan setentang dengan cuping telinga dua rendah sikit bau tiga ada orang yang tanya saya ustaz tok guru tu solat apa saya jawab saya jawab apa? Boleh faham tak? Kan saya nak kata, Tok Guru tu salah tak betul? Saya kena merendah diri. Boleh jadi saya punya pemahaman tidak sama, tidak sampai seperti mana beliau punya pemaha pemahaman. Saya tak boleh nak kata, tu cara tu tak betul. Oi, jangan. Beliau dah sampai ke tahap Tuan Guru, Guru saya ni, Allah Akbar. Garu-garu lagi mencari dalil mana mahu Ya, ya. Jadi kena rakni. Saya dengan apa yang saya belajar khusus sebab fiqah. Saya kena rakni lah orang. Ada yang begitu. Ada yang nak rakbir je. Begini pun ada. Allah. Macam penyum. Man. Tapi buru pondok. Apa saya nak kata? Ha, jadi maknanya. Itu yang kadang-kadang ada sedikit. Benda yang saya tak boleh jawab lah. Payah saya nak jawab. Ha, sebab kadang-kadang benda ni. Tapi sebab fiqah kita boleh saling ra'i-ra'i lah. Ada khilafiyah, ikhtilaf. Eh? Tapi cuma yang saya boleh kata, yang aulanya begitulah. Ha. Tu kalau anda tengok ada yang mazhab lain yang kat takbir. Kita, kita kan uh, Akbar. begini, ini tapak tangan kiri pusat. Pergelangan jadi tekan di sini terasa berat belah kiri. Ada orang daripada mazhab Hanbali Allahu Akbar langsung tak nyentuh pusat. Allah budak pula dia kan? eh ha, ada yang Allahu akbar ha, dah megang pula takut nak jatuh kan saya masa pergi ke uh, mana itu saya pergi itu Allahu akbar weh oh, mak something kan main garang lagi hukumnya makruh kalau asal Salat bercekap pinggang makruh. Tapi tak haram. Tapi janganlah buat. Mereka macam tak ada cara lain. Ini Allah, begini pula kan. Apa yang nak dimarah sangat tu? Paling busuk-busuk kan? -busuk Allah jatuh bawahlah. Jadi cara tu memang berbagai-bagai. Saya belajar dalam fiqah. Rambut ini. ni menurut Syafi'i. Kalau dia jatuh begini, maka tidak sah. Saya lebih meraihkan pendapat Tuan Guru Haji Abdul Hadi Itu kerana beliau melihat daripada perspektif Mungkin perbandingan mazhab Sebenarnya tuan-tuan Ada masa Imam Syafi'i Punya pendapat tidak majoriti Antaranya Saya beritahu bab rambut tadi eh, Dalam mukarin mazhab Bab menyentuh perempuan yang Batal, itu tidak popular Itu lebih ramai yang majoritinya Tidak bak, batal ha, Syafi'i itu sentiasa kuat, tidak sebab mungkin kita rasa kuat di negara ki, kita, Kita kena tak pergi wilayah Belahan dunia lain lagi ha, Sebab mazhab ini sangat bah, Banyak Zakat Zakat fitrah Dalam bulan Ramadan Kalau ikut Imam Syafi'i punya pendapat Agak ekstrim Mesti membayar dengan makanan Asasi, adruji Imam lain boleh convert Maknanya menang imam lain Bab kasar jamak. Imam Syafi'i tidak popular dengan pendapat dua marhalah. Ada yang mengatakan tidak sampai dua marhalah boleh jamak dan kasar. Ha, tapi bukan saya nak mengendahkan Imam Syafi'i, tidak. Tapi ad, kita boleh meraihkan mana yang kita mahu. Contohnya saya dalam perbandingan mazhab, saya tak kisah. Kalau tuan-tuan rasa, oh saya tetap nak pegang dua marhalah Imam Syafi'i. Faliah tafadhal itu sahih, betul. Tak Saya tak bolehlah kata, ini dua marhalah leci. Tak bolehlah, tuan rasa selesa-selesa lah. Sangat macam orang tawaf di Baitullah kan. Tawaf kena ada wuduk tak? Kena. Tapi kalau ikut syafi'i tersentuh batal, selagi mana dia larat nak keluar, keluar lah takkan nak marah dia. Apa gila ikut syafi'i payah ik, air, dia, dia selesa dia lah. Bukan awak yang kena keluar, dia kena keluar kan. Ha, jadi maknanya kita rasa selesa, dia selesa kita raih. Kita nak ikut Imam Malik tak batal, Hanafi tak batal, Hamali tak batal, itu kita kita punya pasal. Dia rasa selesa, dia selangkut ulang, kalau kita boleh raih macam tu, tak ada orang orang kondem ulama sana ulak-ulak kondem ulama sini semuanya kita saling raimra raim ha, kecuali dalam perkara-perkara akidahlah. Ah ha, tu kita kena berpegang te, teguh. Wallahu aalam. Silau tuan? Hmm. Macam bujarlah. Baru gini eh. Ya. Ha, ah baik. Pertamanya Tuan-tuan tanya daripada sudut pendapat Imam Syafi'i lah. Eh? Baik. Dahi ini apa takrif dahi? Kita jawab, kita balik kepada A, Asal. Dahi ni start daripada tumbuh anak ram. Rambut. Sini, sampai kepada pangkal dua ke? Kening. Ini ha, dahi. Maknanya, daripada bahagian dahi ni, kita kena faham. Imam Syafi'i ni sama macam kepala. Okey. Saya beri kias supaya mudah faham. Kepala. Imam Syafi'i ni kata, Wudu membasuh sebahagian kepala. Betul? Sebahagian kepala. Bukan basuh kepala. Basuh semua kepala. Ahnaf, golongan Hanafi. Basuh sebahagian kepala. Tapi orang Melayu faham. Biasa dibasuh di depan. Sebab apa basuh di depan? Dia tengok Tok Nenek. Dia basuh di depan. Dah biasa? Muka. Ambil kopi R ni. Eh? Ha, gitu je. Biasa. Kalau tengok orang basuh kepala belakang. Wuih tu apa tu kan Walhal sah sebab bahagian kepala Selagi nama benda tu kepala boleh dibak masuk bahagian mana pun Kalau sikat elok-elok lawa-lawa remoy Nak pergi akad nikah kan Jangan rosakkan remoy tu rugi lah Kepi ni kepala ke tidak ni Kepala lah takkan orang panggil lutut kot Pasuh separuh sini Sayang ni borong tempur punya remoy ni ustaz Dua jam nak set ni, Ooh, pakai dry air. Jangan. Ni. Ah. Dahi, isyarat isyaratnya, mesti dahi kena. Selagi mana itu dahi, maka dikira sah. Cuma, kau jadi Imam Syafi'i lebih berhati-hati. Ah. Lebih jaga supaya tidak sampai kepada mudarat, tidak sah. Maka dikategorikan orang yang tutup separuh dan ke bawah dikira tidak sah Langkah berjaga-jaga Sebab kadang-kadang dalam kopiah kita ni kita Kalau kita duduk betul-betul kat sempadan kan payah juga tu Ada masa boleh telurut sikit Ada masa boleh tercongi atas Jadi maknanya Kalau daripada sudut mungkin separuh ditutup begini Kita masih boleh terima Sebab ada masih ada bahagian dah dahi. Tapi lebih baik jaga-jaga hmm. Tu lagi satu saya tambah Contoh ada orang tanya kalau ada barang di depan, kertas ke plastik, ya, sujud. Imam Syafiq kata batal, tidak? Tidak. Sebab dia tidak asal didah, didahi. Kita sujud. Melekat. Yang melekat tu nak sujud kali kedua, kena buang. Kalau tak buang, yang melekat tu boleh jadi bah, batal. Sebab apa? Pertama tadi, dia tidak didahi. Kedua, dia dah ada didah. Didahi. Itu formula dan rumusnya. Itu cerita dia. Wanita tidak ada masalah daripada sudut panjang, telekung dan sebagainya. Itu tidak termasuk. Jadi kalau kita faham, insyaAllah. Kita boleh beribadah dengan baik dan dengan dengan saling ra'i-mera'i antara satu sama lain. Cukup. Pukul 9. Aku lukaulihazah astagfirullahaladzim lihwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمه الله ما ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحفانا ليل واطراف النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين